Mataró, com molts dels orients saben, és una ciutat de llarga tradició des del punt de vista industrial, també des del punt de vista comercial, aduc agrícola, i eh, inclús podríem dir que per la zona on està ubicada doncs té una, una situació realment bona, eh, mar i muntanya... Bona comunicació, diríem, en aquest cas en Barcelona, mala comunicació amb el resta del país, amb el rere país, diguéssim, per entendre els granollers i totes les comarques de l'interior, però, en general, és una zona, la del Maresme, una zona agraïda. I, I Mataró és capital del I Maresme? I Mataró és capital. Però es discuteix però, o a vegades es qüestiona? No, bé, el que, el que ha passat és que Mataró no ha exercit de capital del Maresme. Per no, no és que no hagi exercit doncs, perquè hi hagi hagut molta discussió eh, en a aquest fet que l'hagi paralitzat, sinó que no ha exercit perquè no se n'ha cuidat de la comarca. I tu, naturalment, sospito que si ets a l'alcaldia te n'ocuparies i preocuparies. Evidentment. Una de les coses que precisament doncs, eh, fa falta a la ciutat és tenir un projecte clar de ciutat on te volem arribar, on te volem anar d'aquí 10-15 anys on volem realment eh, estar situats i dins d'aquest projecte de ciutat un dels capítols importants és el de capitalitat de la comarca i capitalitat no per imposar a la resta de poblacions doncs, una manera de veure les coses i una sèrie de manera de fer sinó d'oferir serveis de centralitzar és dir, capitalitat per lo bo, no capitalitat per dolent. I, per tant, aquest projecte Ciutat va també lligada doncs, amb una situació en la que faci que Mataró sigui nucli de la seva pròpia òrbita, que no giri entorn l'òrbita d'altres, com pot ser l'òrbita de Barcelona, que és molt important el fet d'estar de a prop de Barcelona, és molt important, però serà important en en quant, o serà més important en tant en quant nosaltres tinguem, eh, tinguem la direcció del nostre, de la nostra pròpia situació.